svetoje evangeljom ujovanu a I učitelju, gdje stanuješ? Reče im, dođite i vidite. I otidoše i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Abijaše oko desetoga časa А један од двојце који чуше од Јована и одоше за њим беше Андреј, брат Симона Петра. Он нађе нађе најприје брата својега Симона и рече му «нашли смо што преведено значи «Христос». I dovede ga Isusu. Isus, pogledavši u njega, reče, Ti si Simon, sin Jonin, Ti ćeš se zvati Kifa, što znači Petar. Sjutradan htjede Isus izići u Galileju I nađe Filipa i reče mu, Hajde za mnom! а Филип бјеше из виса иде из града Андрејева и Петројова. Филип нађе на Танајуа и рече му «нашли смо онога, за кога писа Мојсеју закону и пророци Исуса, сина Јосифова». I reče mu Natanajlo, iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip, dođi i vidi. A Isus vidje Natanajla gdje dolezi k njemu i reče za njega,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 Ti si sin Boži, ti si car Izrailjev. Odgovor Isus i reče mu, Zato što ti kazak da te vidjek pod smokvom vjeruješ, Vidjet ćeš više od ovoga i reče mu, Zaista zaista Wam każeę odsadacie te widiety nebo otworedną I jadziełę Bożyje kaką zła zej siła ze na sina Cczłow wieczy je Ga помоћ поправимо мало наше стање јус Божију помоћ унапредимо наше дела унапредимо и усмеримо наше животе ка извору живота еоиса ми видите Živi smo, dišemo, mislimo, želimo, osjećamo, ali mnogima još uvijek nije jasno gdje je izvor svemu tome i koji je cilj, smisao našeg postojanja, našeg življenja. A bez pravog cilja život se pretvara u veliki problem i u besmisleno tumaranje kroz vrijeme i prostor i sa velikim rizikom da će se to glutanje pretvoriti i prerasti u ono strašno i vječno mučenje, onaj strašni i vječni krik i vječno škrgutanje zubima. I nema čovjeka, a da ne osjeća taj pritisak i tu potrebu, da svoj život stavi neki konkretan okvir. Pa bio i lažan, ali ajde, daj da budem nekoj nešto. Vidite i sami, ljudi su nekad spremni i na najniži oblik postojanja i djelovanja samo da imaju neko pripadanje neko mjesto, neki posao, kako bi se to danas rekao. Samo da izbjegnu ono pitanje koje dolezi iz ljubina našeg bića i koje nas pita. I kojim se pitamo? Ko smo mi? Čemu sve ovo? Mnogi, nažalost, ali i uz svoju odgovornost, na kraju pokušaju da tu agoniju prekinu samubistvu, ne znajući da su time sebi nanijeli veliku i gotovo ne isceljivu ranu, nanijeli veliku patnju i veliku muku, koja će ih mučiti kroz vjekove, vjekova, u beskrajnoj vječnosti. E mi, braću i sestre, koji evo priđe smo svetim hramovima, Svetim crkvama, koji evo polako prilazimo i tajni svetih praznika, još uvijek nemamo dobre odgovore na mnoga i važna suštinska pitanja. Ko smo mi i kuda dalje? Ili, ako hoćete, za kim dalje? Evo, mnogi lešinari, nad lijeću nad čovječanstvom koje je na izdisaju. Mnogi lešenari u vidu raznih Mesija, raznih i važnih Hristosa, važnih Isusa, važnih spasitelja, važne braće, važnih sestara, važnih utješitelja, bespomoćnih moćnika i mrtvih životodavaca, pomračenih prosvetitelja. Evo, lete kao vešinari iznad ljudskog roda koji je na izdisaj već počinjući svojim otrovnim i zlobnim i zlobom na oštrenim kljunovima da otkidaju komad po komad mesa da napadaju na naše oči da ne vide uši da ne čuju Usta, da ne mogu da pjevaju i slovo slove, udarajući na naše udove, na ruke, na noge, da ne mogu da djelaju, da ne mogu da se kreću, pravi mi spasonosnim putem. Čitavo nebo, braće i sestre, tačnije podnebes, je pogotovo danas, preispunjeno je zlim vešinarima, zlim demonima. I čitava zemlja preispunjena je onima koji su primili otrov demonski svojom slobodnom voljom i počeli da se kreću, to jest demonima da bivaju navođeni nadahnjivani na razne akcije, razne projekte. I zaista, zemlja je u velikom plamenu i ljudski rod je u mrežama, demonskim mrežama. Ovaj prazni, braći i sestri, ime ovog lovca. Lovca na ljude, velikog lovca jednog od dvana istorice i prvog koji se odazvao na poziv gospodnji, na poziv istinitog Boga i istinitog čovjeka. Jer svi drugi bogovi, braće i sestre, jesu lažni bogovi, to jest demoni. I svi drugi ljudi i pojedinačno i onako sabrano jesu laži. Svaki je čovjek laži. Nema ni jednoga, a da nije ranjen tim otrovom laži. Da ne govorimo nama, vi goto i ne znamo drugačije nego glažni glažni ušli su sve por ljudskog života i kad kažemo jedan drugome dobar dan mi vražemo odma na žalost kad kažemo i pomaže bog mi vrlo često Ne govorimo o istinu, to jest, plažajemo jer ne vjerujemo da je Gospod pomoćnik naš, izbavitelj naš. I tako zemlja uhvaćena u mreže arhijolažova, to jest satane i njegovih pomoćnika, džavoga i džavogčića i onih u podnebesu i onih na zemlji drhti braću i sestre i jeca. Međutim, koliko god to bilo i jeste strašno, I pa ne treba očajavati Ne treba padati u beznađe, braći i sestri. Evo crkve Hristove, evo lađe spasenja, evo istinitog Boga, jedinog istinitog Boga i evo što je vrlo važno za nas ljude, za svakog čovjeka, evo istinitog čovjeka. U njemu, u gospodu našem Isusu Hristu, u crkvi njegovoj svetoj, čistoj, moćnoj, životvornoj. On je prisutan i kao Bog, istiniti, jedini istiniti Bog, prisutan je kao jedini istiniti čovjek. Da bude, brađo i sestre, sa nama u dane do svršetka vijeka. Tako je rekao Andreju, tako je rekao Petru Jovanu, Filipu Natanaju, tako je rekao svim svojim apostolima prije nego što će se vaznijeti na nebese i svijesti, gdje danas sjedi sa desne strane Otca. Kao sin Boži i sin čovječi. U ljudskoj prirodi, braći i sestre, on sjedi na tim nadnebesnim visinama sa desne strane oca ravan Otcu počasti i sili i ljubavi. A onda, odvojivši svoje učenike među njima prvozvanog Andreja, ko ga danas slavimo, poslao je Duha svetoga na njih, braći i seste. Duha močnoga, svemočnoga duha, koji je od oca ishodi. I sišao je na svete apostole, sišao i na svetog Andreja i svezao neraskidivim vezama nebo sa zemljom Boga, sa čovjekom. Naravno, karika koja vezuje nebo i zemlju, Boga i čovjeka, jeste on, brazu i sestra, Sin Boži. On je primio našu prirodu, sjedinio je Zavario, braćo i sestre, da nikakva sila, ali baš nikakva sila, ne može više da je odvoji. I ona i danas, evo dok mi danas služimo u svetu liturgiju, mi služimo, braćo i sestre, i možemo da je služimo i služićemo je do kraja svijeta i vijeka, Samo zato što je gospod naš iz velike ljubavi i neizrecivog milosrđa primio našu prirodu i učinio je provodljivo za božanske sile, za božanske energije, za božansku ljubav, božanski život, svetost, mudrost, istinu. A da jeste tako, odmah je potvrđeno, braće i sestre, i na primjeru svetih apostola. Sveti apostoli, među njima sveti Andrej, koga danas proslavljamo. Mada kad slavimo sve te apostole, bilo koga pojedinačno, mi ih i sve saborno, jer jedna je to duša, braće i sestre, jedno je to tijelu. Сваму светtu Греja ni прославljamo vrač i сестре vetu троjcu. Ni прославljamo čовjeka, ni прославljamo pobijdu braćoj i сестрe judske природе над свим противникniciima od smrti i grijeha do džavove i svijeta sila Božja počela je da se projavljuje kroz ljude istina Božja braći i sestra počela je da se otkriva ljudima sveti apostoli među njima sveti Andrej počeli su da otkrivaju ljudima tajne carstva nebeskoga Duhom svetim, počela je sila da se projavljuje kroz njih, bolesti da bježe, demoni, braćo i sestre, da bježe. Duhovoga svijeta, da se ruši, idolišta, kramovi posvećeni idolima, lažnim bogovima, počeli su da se praznili. U žitiju svetog apostola Andreja, to je заpisaano da su idolski храмovi prakično ostavi pusti niko više nije urazi u njih Jer je светlos ogni na светlos. Proovjedi apostovske obajaвший душе ivuvaih izобразsti tame i dogopokronstva na светlosst бого познанию познанию отца в сину духом святым проповедую апостол и да нас братья и сестры в ovako тешком напетом врагу компликовано замршеном стану людский род ima ништа Mani blagoslov nego što su ga imali ljudi koji su dočekivali i slušali same svete apostole. I mi, braćo i sestri, iz ovih mreža, demonskih mreža, možemo da izađemo samo ako se uključimo i povežemo, uđemo u mrežu apostolsku. Vidite sami, danas su sve popularnije razne mreže. Te ove, te one. Mreže, mreže, mreže, mreže. Međutim, u svim tim umrežavanjima niđe nema svetih apostola. Nema crkve apostolske. Važno je da se brže čujemo, da se Jasno gledamo, da sve to kratko traje, da brzo uspostavljamo kontakte, da bude što udobnije i što jeftinije. Evo danas, zloba i rukavstvo daje sve veće popuste. Pa kaže, ajde... Umrežuj se samo naprijed, evo, sve jeftinije, jeftinije. Ne kraju dobijamo pakete da po 24 sata samo pričamo. Slušaš ti mene 12 sati besplatno? Slušam ja tebe 12 sati besplatno. Bijeda, braćo i sestor izkupo cijeno vrijeme izgubljeno a u crkvi nije tako braćijo i sestre u crkvi u toj blagodatnoj mraži mi slušam slušamo, slušamo braćijo i sestre riječo postovsku sluš slušamo riječi vječnog života U crkvi, evo vidite sami, čutimo, zrne. Evo, od vas se niko ne čuje. i i se vrluje ružno, kao neka mrtvačka mrlja, kad zazvoni telefon i čovek uzme i izađe iz hrama i javlja se. Kao mrtvačka mrlja. Čutimo, braću i sese, i sluša, A iako nam mnogo toga još uvijek nije jasno, Ali slušamo, pa ćemo i da naučimo, braći i sestri. Tako je to u crkvenoj mreži. A u toj mreži posebno mjesto zauzimaju sveti apostoli. Zato treba biti oprezan, treba biti precizan. Jedini način da izađemo, braćo i sestre, iz zamke, ptičareve i zamke demonske, jer satana je lovac koji lijepi, braćo i sestre, ljude, duše lijepi za zemlju. A danas ima toliko sredstava, toliko lijepiva, koji ima lijepi, uglavnom kroz vlasti, strasti i razne učine, udobnosti lijepi dušu preko tijele za zemlju. i tu je onda vezuje svojim otrovnim mrežama jedini način, ali baš jedini da izbjegnemo ili ako smo uhvaćeni da se oslobodimo jeste da se umrežimo u mrežu, u blagodatnu mrežu crkve Da se uhvatimo u mreže apostolske, to jest da čujemo njihovu propoviju, njihovo učenje. A učenje naše crkve, braći i sese, a nije to moje učenje i nije to tvoje mišljenje. Nema ništa grđe od toga nego kad mi svoju glupost, svoju pomračenost uguramo i smatramo vjerom, pravom, vjerom, pravoslavnom i dobrim i zdravim učenjem. U crkvi, braću i sestre, duh sveti poučava, sam gospod poučava i vlast i moć da poučavaju dao je svetim apostolima. I tačno znamo, je, slušali smo i ovom svetom evanđelju, Koji su to apostoli? Evo gledate gledate i sami, odnosno slušate pa i gledate kako je dolazilo do izbora svetih apostola. Prvo Andrej, Andrej priveo svoga rođenoga brata Petra, budućeg prvo vrhovnog apostola. Onda pozvao Filipa, pa Filip pozvao Vartolomeja, pa Jovana. Pa Jakova, Zevedejeve, sinovi. I njih i druge posle u svijet da propovjedaju, da hvataju, da oglove ljude. Jer apostoli su oglovci, oglovci na ljude. Kako reče jedna sestra, slušajući jednog sveštenika, propovjednika, a o jednom intimnom duhovnom razgovoru reče oč Ja u vama po prvi put vidim lovca Naravno mogu je to da mu kaže jer taj otac je bio dovoljno imun da kažemo tu pohvalu ali koja je bila usmjerena je tako crkvi apostolskoj prihvati a da ne bude povrijeđen. Ali vidjelo lovce, jer ta mreža je hvatala ljude, lovila ih, otimala ih od onih koji love duše na smrt. A ovaj lov, braćo i sestre, ovi lovci lovete da bi ti život dali. I zaista, pogledajte, kad se izvlače mreže, mada, na žalost, danas slabo lovimo, pogotovo Ove naše dane olijenili smo se i mi sveštenici, pa slabo govimo, ali nije da je do mreža, nego do nas. Nije da je do crkve, nego do nas. A ulov vidi kad se mreže izvuku na nedeljni praznični dan. Ono što smo izvukli, braću i sestri, vidi se u našim hramovima, na svetim liturgijama. Oče i ulovče. Jedno je ono što misliš, a drugo je ono što vidiš, to jest što vidimo. Vidiš ovaj hram, ovo ti bre prazno. Nema nikoga. To je ono što si izvukao. A trebalo je, braću i sestre, mreže da budu pune. I onda kad ih izvlačimo, izvlačimo ovim liturgijskim kretanjem, pa izvučemo narod dovedemo ga ovdje živome Bogu, živom i prisutnom, da ga je nahranim da ga napijemo, da se nasiti životom u svetoj tajni pričašća. Jer kruna apostolskog lova, braći i sestre, jeste kad se ulovljeni sjedinjuju sa gospodom, čistom vjerom, čistim životom i u liturgijskoj tajni, Zajedničarenje u svetoj i životvornoj čaši. To je plod dobrog lova, to je, braći i sestre, radost apostola. Oni i danas hoće, oni i danas mogu, jer imaju veliku vlast. Da se vratimo crkvi, braćo i sestre, i da se umrežimo u blagodatnu mrežu apostovsku A znak da smo se umrežili bit će promjena našeg odnosa prema njima, svetim apostolima. Znak da smo se umrežili, bit će promjena odnosa prema 12 storici, da ne bude više Andrej potpuno gotovo nepoznat lik, kao što je danas, da Jovan, bogoslov sin groma, ne bude potpuno nepoznat, kao što je danas, Jer ako su nam oni nepoznati, braćo i sestre, ako budemo i dalje mislili da je Petrov dar na Cetinju, proslava svetoga Petra Cetinskog, a ne prvo vrhovnog apostola Petra, kako mnogi danas u Crnoj gori misle, ako mi takav odnos budemo imali prema svetim apostolim, Onda će takav, dakle loš, pogrešan, opasan, otrovan, naopak odnos, biti prema gospodu našem, Isusu Hristu, životodavcu, iscelitelju i spasitelju. E onda, braće i sestre, kao što rekosmo na početku, mi nećemo znati šta sa životom da činimo. Krećat ćemo se kao ono krdo svinja, ispunjeno demonima, kao što se i danas većina naroda kreće, ne znajući dževu dara. Neka bi dao Gospod da svjetlost apostolske propovjede obasija i naše umove I naša srca osnaži prosveti našu volju i volju našega naroda i svih naroda, braći i sestre, pa da svi zajedno, svi složno njima ulovljeni, njima vođeni, budemo izvučeni njihovim režama na obave zemlje obećano. I tamo na tim obavama do da budemo dočekani Sinom Čovječijim, jer apostoli sve što ulove njemu prinose, da budemo njime dočekani, njime blagosloveni, a to je, braći i sestre, upravo ovaj dočak. Jer ova sveta liturgija jeste zapravo, i svaka sveta liturgija, jeste obavla zemlje obećane i ovdje nas Gospod blagosilja ovdje On mir svoj daje ovdje nas On i miluje ovdje nam je grijeh i oprašta ovdje nam je rane liječi ovdje nas braće i sestre sobom pomazuje sobom hrani svojim tijelom i svojom krvlju i na taj način a sve u sili i djelovanju duha svetog vraća otcu njegovom i otcu našem e tek u tom trenutku braćo i sestre mi možemo reći da jesmo živi da jesmo i danas i da ćemo biti i s jutra i u vjekove, vjekova jer je takva slava i takva vlast onoga kome se poklanjamo. Otcu i sinu i svetome, duhu i sada i uvijek, i u vijekove Amin.